I radions gungande hängmatta ligger Hasse Alfredsson och funderar och spelar skivor mm. <skratt> mm. <skratt> Uff, vad det är vackert väder <skratt> Solen skiner så gräsligt genom lövverket i trät ovanför mig Håll högre Johan Johan det är alltså min trogne vän som håller i andra änden på hängmatten. All den stund här är så gläst mellan tränaren. Och nu ska jag vara uppriktig. Så är jag uppriktigt trött på allt frömjölet som dråsar omkring i luften här. Och alla humlorna och fjärilarna som bits och sparkar så fort man vet om det minsta. Och ingenting har man att göra. Ligga i hängmattan hela dagen nästan. Äta lite. Sova lite. Gå ut med hönan några varv lite. Mata tulpanerna och kratta hunden lite. Kasta en och annan smörgås i dammen. Nej, jag vill höra Fernandell. Johan, hämta grammofonen. Jag vill höra Fernandell. Nej, nej, nej, vi ska inte lyssna på Fernandell. Stunden i Hasses hängmatta är över nu. Nu ska vi åka karusell med Stig och Lin.